Дякуючи, Саті, і тобі. «О, мені не треба», – засміявся Маграджа, показавши міцні білі зуби. «Дякую своїй кармі, провідні зірці. Я лише виконавець. Я не зовсім збагну, що ти мовив», – сказала дівчина. «Але відчуваю, що ти визволив мене від смерті. І ще ця приязна жінка...» «О, сата, моя друга мати!» — кивнув Харадева, ласка оглянувши на служницю. «Вона мене доглядала від народження. Тепер служитиме тобі. Як тебе звати?» «Гепатія. Я зватиму тебе Патідева. Божественна Паті. «О, навіщо?» — сумовито запитала Елінка. «Навіщо так багато ласки? Чим я заслужила?» «Краса радість богів», сказав Маграджа серйозно, «пишайся красою». «Може, Верховний Брама грається з світами, щоб створити красу і помилуватися нею? А потворність? А потворність лише тінь, яка мусить щезнути в промені сонця краси. Я лише рабині володаря, іграшко того, хто за мене заплатив. Ще недавно була вільною, прагнула чогось. А тепер ти не рабиня, краса вільна, дева. Пам'ятай про це. Там, куди ти їдеш, жде тебе трон і країна, якої ти не бачила навіть у снах. А втім, може, і бачила у снах, якщо була там в минулому житті. Я зрозуміла тебе, володарю, та тільки боюся, що ти помилився в мені. У чому? Ти забув, що я не просто істота, чи квітка, чи дерево, яку можна легко пересадити в іншу землю. Та й квітка часто в'яне в, в непридатній, незвичній землиці, хворіє, доки звикне. А я втратила найрідніше, окрім землі. Я втратила коханого друга, з яким пливла до Афін. Він захищав мене від піратів і загинув в бою. Я клялася, що буду лише з ним, до віку з ним. Що і тепер без нього? Навіщо? Маграджа же вислухав гіпатію серйозно, жодної тіні осуду чи іронії не з'явилося на його обличчі. Сата витирала очі краєчком свого покривала. Сумую разом з тобою, Патідева, просто сказав Харадева. — Тяжко втрачати любих нашому серцю людей. Але туга наша від нерозуміння, від полону мари. Не збагну, що ти можеш. «Слухай, я поясню. Наші ріші, святі люди, вже давно пояснили найтаймніші закони життя, світу. Ваше уявлення про народження, смерть, про любов і втрату ще дитячі, дикунські. Так, так. Хай наобразять тебе мої слова, але я правду кажу. Ти, патідева, втратила те, що сама створила. Тобто те, чого не було. Як то не було?» — крикнула дівчина. «Я з ним росла, навчалася. Ми кохали одне одного». «Так, так», — кивнув Магараджо, «гра іскорок на хвилі морській, кохання метеликів серед синього неба. Ти втратила райдугу в небі, барвисту хмару на сході сонця, дощ серед спраглого літа. Ти захотіла це увічнити, зупинити мить, а хвиля налетіла, хлюпнула тисячами бризок і упала, щезла». Нащо ж зупиняти її? І чи можна це вдіяти? Океан вічний, вічна вода, а хвилі лише химерна вібрація, невловима гра неосяжних стихій. Не журися, не гризися своєю втратою. Її не було, твій друг прийде в інші хвилі, в іншій подобі. Як прийде? вражено запитала Гіпатія, відчуваючи, як тривожно стукає її серце. Він в царстві тіний. Так віримо ми, Елліни. Він ніколи не вернеться на землю. Християни вірять, що воскреснуть колись в тілах, але я не можу того уявити, як росіяний прах може зійтися докупи. Варварське уявлення, згодився Магараджа, відновлювати недосконале тіло вмерлої людини? Навіщо це Богам? Світи Брами – вічна гра. Це в нових і нових поєднаннях. Ми маємо не миру, що душу, вона грає з іншими душами, одягаючись в різні вбрання.